А до всього додавалося ціле море селянського війська, що налічило понад 20 тисяч, і особиста гвардія господаря – найманці, боярські сини і пажі, всі верхи – в кольчугах, з дорогою зброєю, в бархатних кафтанах і срібними гудзами, в капелюхах з дорогим пір'єм. В буджатських степах відбулася коротка і кривава битва. З грізним криком «Убий! Убий!» Бо в древні римляни, що йдучи в атаку, кричали фері-фері, кинулися молдавани на залізну стіну султанського війська. Але надто нерівні були сили, і мужність розбилася об чисельність, бо Сулейман привів 300 тисяч спахіїв, так що на кожного молдавського воїна припадало мало не по сотні нападників. Лишивши казну спустошеною, військо розбитим землю почленованою, народ знеможеним, Рареш вимушений був текти в Ердель, де його сховали у горці. Сулейман зайняв Акерман і Кілію, перетворивши Чорне море на Османське озеро. Кримському хану Сахібгірею Гірею він звелів привезти татар в Яси, І 9 вересня султан і хан зустрілися там. Город розорено і спалено. За тиждень султан без опору війшов у молдавську столицю Сучаву. Поставив воєводою Рарешового брата Стефана з умовою двічі на рік особисто привозити в Самбул харадж. Славетну кріпость на Дністрі Хотин, яку обуцім то засновано ще за життя Ісуса Христа, перед тим захопив польський король Зигмунд, умовившись таємно з Рарешем, і Слейман не став відвоювати Хотин у сприязненого з ним короля. Перейшов пруд і в славі і величаннях став спускатися по Дністру. Часто зупинявся, ходив по табору в супроводі візирів-яничарів, бесідував з воїнами, попиваючи шербет з їхніх бард, прощаючись, щоразу казав «До зустрічі в Кизил-Єлмі!». Кизил-Єлмом, себто червоним яблуком, називали «Османи Рим», про здобуття якого мріяв кожен – від султана до найупослідженішого воїна. Вона на світі повинна панувати лише одна віра, простіше кажучи – Двом завжди тісно, хоч і найпросторішому палаці В сороках султан оглянув кріпость, поставлену колись генуейськими купцями Лишив там залогу, пішов далі по горбистій молдавській рівнині понад Дністром Колотягин знов зупинився Роздавав кафтани, кони золото, і чіфліки вельможам Тоді видав фірман про розбудову кріпості Дністер у тому місці робив закрут, насипав широку піщану косу під крутим правим берегом, що полегшувало переправу через примхливу річку. Ще з далекої давнини, коли жили в цих краях тиверці і уличі, вже існував тут город, до якого притягалися через Дністер. Город так і звався – Тягін. Згодом Генуесті, осідаючи на торговельних шляхах, які вели в безмежні землі над Чорним морем, поставили в тягині восьмибаштову кам'яну кріпость, що замикала дорогу Сучави через Ясси і Лапушну на Очаків. Слухаючи яничарських поетів, які виспівали касиди на честь переможного походу, попиваючись срібних чаш, одобежське і котнарське вино, Сулейман повільно проказував Нішанджію слова Фірману про перетворення Тягина і 18 довколишніх сіл на Османський санджак, що мав утверджувати тут міць Великої імперії так само, як Очаківський санджак на Дніпрі. Кріпось звелено було розширити удвічі, продовжити мури, додавши до восьми генуезьких башт ще вісім, спустивши крило вниз до самої річки, де влаштовано водяні ворота для залоги, оточивши кріпость високими валами з глибоким ровом перед ними, обкладеним каменем, щоб не обсипався і не замулювався. Через сто років славетний турецький мандрівник Евлія Чалебі напише про спорудження кріпості Бендери. «Коли головний з Сулеймана Хана – Діна-Нага будував цю фортецю, він застосовував усе своє мистецтво У відповідності з різними законами геометрії він спорудив такі продумані бастіони, хитромудрі кутові башти і стіни, що в описі їхніх якостей мова безсила. Все це вимагало часу, але султан не квапився назад до Стамбула, так ніби ждав чогось, влаштовував полювання в довколишніх лісах, нагороджував кафтанами, золотом і кіньми своїх воєвод, розсилав гонців, складав поезії, відсилав султанші до столиці дарунки.